Omul fantă. Se închină lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Omul fantă are îndepărtate origini. El vine din afara, din afara frunzelor, din afara luminii protectoare și chiar din afara lui însuși. Ea ființă venind Astfel, el se umple cu imaginile diforme, atârnând lățoase de marginile existenței, sau, pur și simplu, el adulmecă existența și ea naștere lăsându-se devora de ea. Nu se știe cine mănâncă pe cine. Omul fantă a zvârle mari piramide de vid peste mari deșerturi. El se apropie, se apropie Întâlnește sfera și are vederea aerului și a simonurilor. El mănâncă o frunză, dar o mănâncă pe din lăuntru. El este în afară pântec și în lăuntru gură cu dinții. Nu se știe cine îl mănâncă pe cine. Omul fantă face înconjurul lumii și există numai cât să ia cunoștință de existență. Sufletele morților sunt atmosfera terestră. Respirăm sufletele lor. Sufletele lor își înfig câte un deget până adânc în respirația noastră. Omul fantă moare ca să ia cunoștință de moarte. El se lasă respirat și la rândul lui respiră obiectele însuflețite și neînsuflețite Ca și cum ar fi aer Nu se știe cine respiră pe cine Istoria coagulează în cuvinte solemne Viitorul ni se înfățișează Sub forma unei vorbiri Pronunțate de niște guri Cu mult mai perfecte decât ale noastre Pământului a fi își trage aerul din pământul lui a nu fi. Nu se știe cine îl respiră pe cine. Omul fantă vine și vede. Nu se știe dacă între ochiul lui și ochiul lucrurilor există vreun spațiu pentru vedere. Retina omului fantă e lipită de retina lucrurilor. Se văd împreună, deodată, unul pe celălalt, unii pe ceilalți, alții pe ceilalți, ceilalți pe ceilalți. Nu se știe cine îl vede pe cine. Nu e loc pentru semne, pentru direcții. Totul e lipit de tot. Omul fantă vine din afară, el vine de dincolo și încă de mai departe de dincolo. Odată venit, nu se mai știe cine a venit și cine într-adevăr e de dincolo și încă de mai departe de dincolo este. Totul e lipit de tot, pântecul de pântec, respirația de respirație, retina de retină. Autor, Nikita Stănescu Lectura Maya Martin